– De én nem a kisöcséd akarok lenni! – tiltakozott Zsuzsanna mosolyogva, de aztán elszontyolodott. – Persze, mert rövid a hajam! – tette hozzá szomorúan. – Hosszú a szebb voltam! <gül> – Nem baj! – vigasztalta a másik. – Majd megnő! Nekem így is tetszel! A forgalmas tengeri kikötőváros nyüsgő élete mindkettőjüket lenyűgözte,